kalea, kalea leku da, eta ez da arritzeko kalean topatu dugu kaletik dazterka azunara, kaleetako barna pasagara nixume batetik, butasun arri-garri eta aldakorretara, gu handiago, ederrago, indartxoago batera. Kalean ezagutu ditugu auzelana, elkartasuna, kidetasuna, Batasunaren aukera, ia infinituak. Kalean ikasi dugu, kalean prestatzen eta dozten. Morrokatzen eta konkistatzen direla amets kolektiboak. Ez barritzeko aberaz, ministro frankistek eta ondoren goleialek kalean kalea irea da hoiukatzea sirena hor txaktean. Eta guztioi kaleak lapuktu izatea. Horretan ibili dira mendeetan. Kaleak dedekatzen, hiluntzen. Inguratzen, lebes kampu ratzen, uniformatzen, kikiltzen, isinara zen saiatzen. Kala hauetan ikasi dugu guk ondo ikasi ere zenbat kostatzen den kaleen askatasuna defendatzea. Kale hauetatik eramandi dituzte gureenbat anaiarrean zea oso urnetara. Gutasun arte eta eder eta indartxo hori auldu eta ximeldo asko. Kalea txilendo nahi izan bizki gutek. Beste hartu gabe, noski Norbanako bakoitzaren izpitziki guztiak elkartuta. Eguzki borogil bat, biztuko dugula. Falta feizpigunak, kadera aboltan ekarreko ditugun, egun Etor Etorza iktezte, eguzkiaren parte izanal duzuen guztiak. Itza, berba, nezua, elea, kalaka, zurumurroa, aldanea, sekretua, bertsoa, garrasia, metafora, lemelea, hoiua, leherrortea, novela, leloa, zinea, irrintzia, isiltasuna. Itzaren forma guztiak edabili du berri honek, bere miarritzko gurena bierazeko. Agian, Hu batean bizi gara eta ezziguten zuten Egin dezagun proa it horrik letrarallarriz dugu botila batean sartuko dugu betaurreko batzuekin batera eta euren kostaldera bideratuko dugu zabatzerakoan irakur dezaten zer den nahi dugu Zatosten mezu hori idatzi nahi duzueno handi handean ida dezagun askatasuna harari eskuak moztu zizkiotela, baina gezurra da. Victor Jarrak herriaren kantak jaso zituen eta herriari etzule zizkion gitarra baten laguntza soilaz. Herriak abesten zuen bere zintzatik. Eziak ere behar zirela. Lurrak doneskundatu behar zirela. Kantuek aldamioa doetatik bizarretara egiten dutela. Benetako irautza maitasuna dela eta maitasuna festa bat dela. Eta bil zen denok festan di hartara, gintuen. Herriaren eskua luizatzen ziguen, horragatik hilzuten Biktor Jara. Bere itzailean itzarak atzera egindu orain, obartu baida herriaren kantu baskatzaileek ez direla hil. Belaunalez, belaunalez, hau gombitak. Horra zerbatik dauden bizirik eta ez moztok Biktor Jaraaren eskuak, doinoak eta ametxak. Zatozte bada, zuen eskuak herriaren kantuekin Batzeak mereziz duzuela, xinisten duzuen ok. Babesa, zuaren bila pelikulan gular basoak agerri zeizkigu. Bogoratzen bazareten, abentura zinez epiko. Hiru lagunek, sugar, hiki bat eskuratu behar dute, ostera, hau zuhorek hartzeko. Nehandartal egin beharko diete aurre, mamut berdu garre, eurieari, otzari, gauari, eta nekeari. Eta aurrera egiten dute. Zergatik, Sugar txikia, bere txikitasun ia barregarrian, den den biziropenerako ezinbestekoa dela. Sugarra abaroa da, sugarra aradoxa da. Eskua ur guzkur baten kabitzen den arren, ezorkizuna soil bere gartxotan ikus <tusur> daiteke. E gabe ez da okerari, ez dago zer. Eta beraz, behin eskuratuta, errudimenduzko krexeilutxo batean sartzen dute eta auzora egiten dute beste hamaika lazeri hiri aurre egitaz. Kreserioa bizirik mantegoz. Bizirik mantentzen dituzte maite dituztenen esperantza, eta okera. Elkarri nola babezu duela milak eta milak aurteik hasi genuenaren seinean. Etortzait ezte, suaitza dadin babesa eskenina idiozuen guztia. Horeretako herrira sortu da. Kliseutxa agonezkero, esatea, zenbat aldatu diren gauzat azken bi urteagoetan. Politikak berezkoak dituen hitz potoloak eraruz benintzake kronologia txiki bat herritetu. Esa nahien bezala destu koka goka gaitezen, eta ba. Baina gaur, bilugarenok bagakigut zenbateraino aldatu diren gauzat. Historiaren perspektibatik, bi segundu baino ez diren denborat arte txiki honetan, sentimendu aldakor batek harrapatu gaitu batez ere. Politikazari gane ari garenean, sentimentuetaz ari garelako eñarria. Denbora izan dugu arritzeko, Barnego gogoe eta asakonetan murgiltzeko, ezagotu eta besarkatzeko, negarreniteko, ilusiozare eta berriak indarrez pizteko, kuadro gozatuz edo berrosatuz joateko, norbere bere konbasean, norbere lerroan, norbere pentsakeran. Zalantzak argituz eta ikaitzak baretuz doazenean, alabaina zalantzaberriak piztu dira. Zer gertatuko da presioekin? Zer bertatuko darbesteratuekin, eta ieslariekin, eta deportatuekin. Bademora tartonetan izan dugu denborarik alaber, gutxi gora bera ikusteko, zeinen atzerriak bidaltzen dugun mezuak. Belauniko nahi ditugu, humilatuak nahi ditugu, errenditua halaiak. Ez da gorantzun ikatzerritik. Eskarnia gutxa da, Baina herri honek, zerbait dela gutxi bat duen historiaren prestektiba zabalitxago batetik zera izan da. Ez duela gora ematen, ez dela belaunik atzen, ez duela humilazio horik honartzen. Ez daukago eztera, uspaganezangen, Normandiako lehorre eratze grandiosorik edorrelakoliik. Geurea, erresistenzia egoskoraren historia izan da. Ekimen anitzena, ekarpen anonimoena, aktivista ikus ak, ezinena, milaka eta milaka txingurri xumen baltasunarena, usardiarena eta duintasunarena. Enpata usteko garaia diragoek, eta ezin gara, edo zen soluzio guzteka berentzain geratu. Zergatak guadarionen askatasunaren alde daukaten guztia amat, eman eta ematen ari diren nana jarribekin, guk ekarriko ditugula, guk ekarri behar ditugula, bakoitzak duenetik emanetik, artistak bere hartarietatik, arotzak berezkoetatik, etxeko Andreak bere kastatik, erretikatuak bere eskarbendu italetik, langalekuak bere sentikortasunetik, okinak bere irudimenetik, ikasleak bere jakinmenetik, lotxatiak internetetik, liburuetatik, ondik edonondik, edonoiz eta edonola. Horretako herri da horretarako sortu da. Guztiok baterin dezaugun. Bakoitzak beretokia aukidezan eta inoak ez dezan zelantzak egin guztion artean ekarri tzaztegula. Zu inpotanta zara guztion artean ekarriko ditugu. Batu zaitez horretak herriaren bilgunera.